like I want to have fun every day when I leave and... och uh... <laughs> Ingen är sjuk, ingen är bänkad. Alla är med. Vi är fulltaliga i Röglepolden. Daniel Roth är tillbaka efter en iskall Norrlandssemester. Minus 28. Underbart. Friskt. Och, och Linus Alin är med nu. Han gjorde ju comeback förra veckan redan. Härligt. Härligt. Själv heter jag Mattias Hjälm. Ja, vi kör på. Blickar framåt direkt. Växjö spelades, men vi tittar framåt direkt här nu. Dubbelmöte. Mot Kallskrona. Kallskrona hemma fredag. Kallskrona borta lördag för Rögle. Det är här Rögle säkrar sin plats. Eller? Ja, eller har klart så länge som helst? Oj oh ja. ja, men jag, ja men jag, jag pratar ju för er skull. Ja. Eh, jag säger som jag skrev. Den gyllene chansen kommer nu. Eh, Rögle har en chans att döda den här säsongen i helgen. Och eh, slippa allt vad dramatik heter Och... Eh, Bättre chansen så får de inte. Det är en chans värd att ta. Det är väl svåraste motståndaren för, för Rögle? Ja, det känns som att Rögle har svårt mot eh, Karlskrona. Jag kollade lite innan vi gick in här i studion. Hur många av de fem senaste matcherna mot Karlskrona tror ni Rögle har vunnit? Ska du börja Daniel? Ja Det är inte många. Det var verkligen inget svar Jag, jag, giss, jag gissar, på, gissar på en För de har inte vunnit den här säsongen Så mycket klart, det, det har jag koll på Förra säsongen, jag gissar på en på de fem senaste Noll En rätt. Yes. Det har varit eh, två kryss efter ordinarie tid Och då har Kors kunna vunnit eh, båda i eh... I förlängningen av straffar där. Så det är ju en seger på de fem senaste mot Karlskrona Det är värt att notera inför helgens match, tycker jag. Det är ju en marimotståndare. De, de är ju lite annorlunda. Men rent krast, det är ju det sämsta laget. Så förlöpar man där så har man inte hittat liksom nyckeln och bryter upp dem. Det är det sämsta laget. Punkt. Och de är ju i praktiken körda så att. Det är ju en drömschans att få ett dubbelmöte med Karlskrona i det här läget säger jag ändå väl medveten om den historiken. Ja, absolut. Tittar man på tabelläget så är det ju, vill, man, vill man säkra att kontakter för den här chansen. Det är ju det är såklart att bett, bättre möjlighet får du inte att möta Ljungbrunnen i ett dubbelmöte. Så enkelt är det ju. Men samtidigt det är vi såg ju förra, förra matchen Linda Borena när Röjle mötte Karlskrona det var ett lag som fick stopp på röglar rätt så effektivt tyckte jag i alla fall många gånger och ja de, är ju i min bok rätt duktiga på såna här typer av matcher ändå när de speciellt när de spelar borta. Vi hade en diskussion om det i bil från veckodagil du mm. nämnde det också att när de spelar borta och liksom verkligen kan ställa ut på spela lite gröthockey då, då kan de göra bra matcher och liksom knipa sådana här oväntade treor. Ja. De ställer sin på i mitt mittlipsson och så, så skickar de tillbaka med en fråga. Så här står vi. Nu, nu är det upp till er att lösa detta. Liksom. Ja, jag håller ju inte med i helt och hållet här. För när jag tittar på matchen senast eh, när Rögle hade Karlskrona hemma. Då pa parkerar de inte bussen på det sättet. Det var en ganska offensiv hockey från båda håll där. Eh, rolig match att kolla på. så jag, jag köper inte riktigt den beskrivningen just mot Rögle faktiskt som du nämner där. Ja, men det är i alla fall ett, ett, det ett lag som, som dikterar villkor i matchen som har det som utgångspunkt att gå ut och sätta tonen i matcherna. Det är ju, eller i så fall på, på ett sätt som skiljer sig från alla de andra lagen. Men jag, jag, du har en liten poäng där. Jag känner, vill också minnas det. Men i, i grunden är det liksom ett, ett mycket mer defensivt orienterat lag än alla de andra. En mycket mer defensiv spelfilosofi. Och mycket mer att man på något vis, framförallt när de åker och spelar borta så lämnar de över initiativet till, till motståndarna. Och de är ju inte helt körda ändå om man tittar på tabellen. De har 43 poäng. Nu kan Mora, det här spelas in då på onsdag. Mora kan ju gå upp på 49, de har 46 nu, de möter Linköping. Men som det är nu 43, Mora upp 46 och Örebro... 48 Så att det är fem poäng nu kan vara sex poäng Upp till säker mark för Karlskrona Det betyder att slå man Rögle på fredag Då är det tre poäng Så är klart att fredagens match Skulle jag vilja säga är nyckelmatchen Vinner Rögle där Ja då, då är det ju en ny seger på gång Av bara farten För då tycker jag att Karlskrona är rökta Och då är det ju så också att om, om Rögle vinner Om jag har räknat rätt fredagens hemmamatch då har de även i teorin säkert att Karlskrona hamnar bakom dem när serien är färdigspelad. Och i så fall har Rögle bara Mora och bro kvar att oroa sig över under sporten här. Sen finns det ju faktiskt någonting i Karlskrona som är bra. De har ju målvakter som kan ställa upp på ett sätt som är lite mer än parkerad bussen. De kan spika igen sitt mål med dubbla lås. Och nu har man ju Honken. Nu gjorde väl inte Honken någon supermatch senast, misstänker jag men. Johannes Jönsson, Jönsson och Honken vill det sig illa för övrigt så har de ännu en sån här kväll någon av dem. Det är de två målvakterna som då kommer att bli superviktiga för dem. I ett kval det är dit jag kan, dit jag redan liksom räknar dem. De är helt rätt. De har väldigt väldigt skickliga målvakter. Mm. Det Är ju under alla omständigheter otroligt intressant, i alla fall, det dubbelmöte som väntar? Det ska bli jättehäftigt. De här dubbelmötena är, de är lite speciella. De går i mål framåt midnatt, sen bara packar om och, och möts igen några timmar senare. det blir um, Första matchen blir ofta väldigt uh, vägledande för den andra. Och i det här ännu mer, precis som du säger, Jan, man skulle liksom, rögle samla ihop sig och vinna den här hemmamatchen, då... Då har man ju verkligen dukat för, för ett avgörande i, i Karlskrona. Då är ju Karlskrona och hänger på repen på siffran 9. Mm. Det är ju en match som Rögle ska vinna. Definitivt hemma. Men det gjorde man inte förra gången. Vi får se hur det går. Ingen vet. Vi, är ingen, vi har ingen spåkula här framför oss. Bara en, en simpel dator. I, i Läget i laget. Jarla Svara, Janne i förnamn, gick ut mot Växjö. Vad är statusen där? Eh, besked eh, kom här under onsdagen efter eh, läkarundersökning och eh, det sa att Janne Jallasvara är tillbaka i träning direkt och eh, således eh, om eh, allt går som det ska tillgänglig för det här dubbelmötet att spela. Så det var inget allvarligt. Eh, han hade väl något kän känning i något knä där men eh, positiva besked och eh, det var väl lite Nervöst i katakomberna i Vida Arena efter veckomatchen bland rögles eh, tränare och ledning med tanke på att eh, de har sju backar i alla Svara sönder. Det eh, hade inneburit att man spelar, går runt på sex backar och då är man ju, även om det får två kvar, otroligt sårbara om ytterligare en back skulle skadas. Det är väl lite det scenarioet vi pratade om här för några veckor sedan inför transferfönstrets i stängning när jag pratar just om detta, vad händer när en går sönder fick man lite svart på vitt att det blev ju det blir väldigt tunt när en av de här få backarna som de lägger mycket av sitt förtroende kapital hos när den går sönder. Det var ett vik viktigt besked även om jag tror att de hade hanterat det och rätt ut det så det var ändå ett viktigt besked att få tillbaka honom. Därför har de tappat lite folk här på slutet det är klart att för varje skada så den kollektiva slagstyrkan blir, blir lite mindre för varje pjäsen faller ifrån. Men nu har vi också nots av att den pjäs tillkommer. Ludvig elvenäs kallas hem från Oscarshamn. Rätt eller fel? Spontant så känns det ju att man, det är klart att Rögle ska se, se efter sitt eget hus. Men man rycker också honom från Oskarshamn där han har varit hela säsongen. Eh, och spelat, eh, liksom. Ska gå in i en slutbord med Oskar's hamn också. Eh, Röglets förvarssida är ju den numreraren är ju eh, fulltalig men eh, sjör Samtidigt så. Ja, jag, jag sätter också lite sådär för hur, hur kan detta påverka relationen mellan Rögle och Oskar's hamn? De klubbarna har ju börjat ett samarbete och så. Eh, har man en av deras bästa spelare precis innan spurten i det här läget. Jag, jag tror inte det är särskilt positivt för relationen. Men som, som sagt, Rögle får ju se om, se om sitt eget hus. Det är ju deras spelare trots allt. Lite kluven är jag. Det är, ju ett, det är ett råpslag för Oskarshamn som står inför ett SL kval här. Men någonstans är man inte förvånad. Det är ju lite hit och det känns som att allsvenskan... Håller på att utveckla sig till någon slags farmarverksamhet. Det är ju konstigt att man kan ta hem en spelare efter transferfönstret har stängt. Det innebär ju att eh, dörren är stängd nu. Han kan inte gå tillbaka och spela SHL-kval med Oskarshamn. Utan förmodligen så har han eh, spelat klart för säsongen om eh, sex matcher. Det jag tänker här är ju hur mycket... Känner Chris Abbott till fjolårssäsongen? Och om han gör det, är det något han inte har tagit hänsyn till överhuvudtaget då? För då var ju Ludvig Elvens i Mora, Daniel, och kallades hem. Jag hoppas att... Ja. Jag förutsätter att han har satt sig in i den historiken. Då sabbar man ju Ludvig Elvenes säsong fullständigt. Han hade en plats i ett Mora som till slut rusade upp i SHL och man ryckte honom någonstans visst man hur mycket skador där man ryckte hem honom men man har ingen plan på honom och han hamnar på läktaren och hans säsong blev ju helt förstörd. Så att Jag hoppas att det är en, en riktig tryout för ett nytt kontrakt, att man vill testa honom förut ut och, och verkligen tro på honom, verkligen kommer att spela honom massor av de här sista matcherna det vore, det tycker jag vore en förutsättning Nu har vi inte pratat med Ludvig själv än så vi vet ju inte var han står i det här och oavsett var han skulle stå så kanske det är inte är helt enkelt att uttrycka sina innersta tankar heller om det skulle vara så att han helst hade velat spela kvar i Oskarshamn, så att Ja, frågan är ju vad, vad tänker Ludvig själv? Rögle är ju ändå någonstans hans arbetsgivare. Absolut, och det är lite som du var inne på Daniel. Man vet ju inte hur Chris Herbo tänker här. om Det är så att uh, han har sagt till Ludvig Elvinäs att ja, vi tycker det är jätteintressant uh, att skriva ett nytt kontakt med för nästa säsong. Han har väl gjort, uh, tror jag, 26 poäng på 49 uh, matcher har de spelat i Oskarshamn. Det är inget... Uh, om man tittar bara på produktion är det inget dåligt facit ändå. Och är det, har man lagt fram det så att vi vill se det i de här fem sista matcherna. Faller allting på plats så har du ett nytt avtal. Då är det ju liksom någonstans andra förutsättningar tycker jag. Men eh, nej, det är ju jättesvårt att veta vad, vad Ludvig själv känner. Någonstans så, så är ju som du säger och hjälm där också att eh, han har kontrakt. Eh, det är Rögle som... Eh, som, eh, han är Röglers och det, det är utgångspunkten för allting och då, då får man rätta sig lite ibland också oavsett vad man själv känner men det kan ju vara så att han tycker att detta är jätteroligt exakt, också exakt. Det, det, så kan det ju vara då. Ja, men Jag ha, hakar på då Linus så här är det ju, det är ingen välgörenhet men han har 45 miljoner skäl att rädda den här säsongen och det är klart att de, de har ju möjlighet, de har lånat ut honom till att jag och de har, har har rätten att plocka hem honom. Det är inte så att de går bakom ryggen på någon. Det här var förutsättningarna. Så det är klart att man kan tycka synd om Oskar eller i det här läget. Men det kan också kanske vara ett, ett, ett sätt och ett test att få igång lika som har halkat ner lite i, och nästan spelat en slags fjärde kedja med ganska begränsad istid. Eh, ihop med Ludvig eh, och monologen tror jag det var. Bilda han ju en jättestark kedja i Åskarshamn. I eh, hittar man liksom rätt eh, en rätt tredje länk så kan man ju kanske smaka upp en, en andra kedja där liksom eh, med lite flyt. Ja men precis. Om vi lämnar eh, rätt eller fel frågan så ska det bli väldigt eh, spännande att se Ludvig Elvinäs i rögle ändå och se vad hur han har utvecklats under den här tiden i Oskarshamn. För att han har mycket hockey i sig, det, det vet vi ju sedan tidigare. Där finns ju en, en talang i killen och det ska bli kul att se de här sista matcherna och han kan eh, ta med sig den in på SOL scenen Optimala 3D-länken då. Viding. Hej du. Jag, jag, jag, jag, jag, jag tror en äh, dålig Viding skulle kunna komplettera de två med sin, med sin speed och det kanske skulle kunna bli proppen ur där också. Jag vet inte vem man är annars. Mattsson kanske. Får in en, en, en, en, en åkstark som med lite offensiv eh, kapacitet. Jag landar nog på Daniel Widingen. Vad va är Ludvigs största förtjänst? Bästa egenskap? Ja, det är nog hans liksom, pålitlighet att han är en uh, teamplayer. Han gör uh, vad han blir tillslagd. Han är uh, en uh, pålitlig tvåvägsspelare. Lite mer förkant Lika som, som är konstnären av de två, men en pålitlig stark center. Jag funderar på där. Vilka egenskaper man ska få ihop i en, i en total mix. Men det ska bli intressant att se, men vi har ju följt Ludvig i, i många år. Det ska bli intressant att se vad han i vilket vilken sort spelare han är som kommer tillbaka nu inte. Så någon ögonblick från lite ska samlingsvägen men att ser honom live nu när match på, ska bli. Intressant mm, För jag tänker så också att alla här, vi följer ju Rögle Och alla ni som lyssnar på det följer ju Rögle Eller de flesta i alla fall Så ur den aspekten så skiter vi lite igen i, i Oskars hand. Vi följer Rögle och vill ju se Rögle och Rögle-spelarna där Så att jag, jag känner också att det ska bli jättekul att se honom igen i rögle -tröjan. Faktiskt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 En golfläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Mm. Mm. Så står det Växjö på tavlan. Ska du berätta om när du fick sladd med bilen i 30 km t timmen, Linus? Va? Ja, det var en en halt på vägen hem. Så jag trodde Enormt lugnt när vi skulle igenom en rondell på väg ut från äh, Växjö stad. Men det äh, hjälpte inte jättemycket faktiskt. Men äh, vi, vi klarade oss bra ändå resten av vägen hem. Uh, uh, körde du i vredesmod eller? Nej, nej. nej Lugnt och fint. Lugnt och fint bara. Och om jag hade kört lite fort så hade det inte, inte gått lika lätt var resten inte av vägen hem. Här idag, alltså? ja, jag är ju skicklig, skicklig förra igen. Det är inga problem. <laughs> en, en parentes. En, en liten parentes. Ja, för ni var uppe för någonting annat alltså. Mm. Jag är uppe och tittar på helt andra bresladdare än så. Um. Ja då fick ni se och jag såg det på hemmaplan Växjö. Den suveräne överlägsne ledaren. Jag ska inte köra säga att köra ögla för det gjorde de inte. Men i jämn takt över matchen med en bra start så ökade man målskörden undan för undan till 5-0. Att, att Växjö gjorde fem, mål må var, var hänt, men att Rögle gick därifrån tomhänta både på poäng och mål då, det var lite mer överraskande för chans, någon, ett par chanser fanns ju faktiskt för att göra mål för Rögle men ändå solklar seger till Växjö Ja vi skriver ju under på den analysen Jag kan inte säga att jag tyckte att Rögle gjorde en dålig insats heller man skapade en del lägen och försökte så gott man kunde, men när Växjö har en bra dag och är spelsygna, precis som de var de hade ett ny, Rasmussen då, eller Rasmus som gjorde sin första hemmamatch efter comebacken de, det var Växjös första hemmamatch efter utbohollet de var påkopplade hela laget det så inte så ville och gjorde liksom det här skitjobbet som en serieledare som det de den marginalen kanske inte alltid behöver göra vi lyssnade på ett tv-klipp med Sam Halland, tränare inför matchen på vägen upp och han sa att vi vill se att, liksom att vi hittar tillbaka till goda grunder och goda vanor liksom. och det gjorde, det gjorde de ju verkligen men hur många skott täckte inte Växjö under matchen jättemycket skott som, eller jättemycket men de, många avrörliga skott fastnade i deras täck liksom, vilket indikerar att, att de var som du sa mentalt påkopplade hela laget med sig 23-målsmannen Andrew Kalof på som extra-forward. Alltså när de med den liksom kvaliteten dessutom är hungriga och gör en bra match, då är det inte ens säkert att en max, jag tror inte ens en liksom total maxprestation och Justin Poggi på, på som liksom hade, hade hjälpt. Det var ett, ett nummer för stort. kändes på något sätt också som det var en jag vet inte, en transportsträcka för många framtiden har dubbelmötet mot Karlskrona en match som skulle stäras av och ingen som räknar med någonting vad gäller om att tittar supportrar och, och förväntningar och så för jag har aldrig sett så få röglefans som som det var i, i den här matchen på, på Bortastå i Vida Arena och å andra sidan ska det vara rapporterna säger att det blir flera hundra som åker till Karlskrona på lördag så det är lite så att det var folk hade redan liksom blickarna mot ett annat håll jag menar, folk fattar väl att titelmatchen på bortaplan är på lördag och inte på tiden här tisdagen. Skulle Nej. vi ta det är ju bonus gånger 100 om vi skulle få någonting med oss från Växjö. Jag gissar att det är så För exakt och det är ju fullt förståeligt såklart och det är ju ja, det, det var väl det är ju, de två finalerna om man nu kallar det är inte, inte väcka borta utan det är kunna hemma borta och kanske lite grann också Alltså spelaren, jag sa det. Jag tycker det är häftigt med att lyssna på Kammerbot, som har förändrat väldigt mycket och Rögels mentalitet, som inte alls. Han, han pratar inte alls om att vi måste undvika uttrycksbåset och det här blir jättetufft. Han var ju lätt som han skulle upp och borra efter tre poäng. Det är ju det häftigt, men det, det känns lite grann som att. Han hade inte hela laget med sig på den tron där var en del av spelarna som var lite som supporterna att titelmatchen är, är fredag eller lördag, inte ikväll. Ebert sa själv efter matchen att nej, vi var inte hundra i liksom i procent i vårt spel i egen zon till exempel. Men, men frågan är bara, de här kan man inte de procenten gjort någon skillnad i slutresultatet. Nej, det är... I en sån match så måste du ha mest ut så att liksom Terbertena han kommer ren att hans skott inte tar på Warriors klubbknopp och studsar ut att den ska gå in istället och du ska Justin Pogi ska inte få en klubba på plocken på sig innan Vexs första mål som som jag den bruken går in sådana grejer och det, det fanns inte riktigt på regler sida. Dessutom Gick ju faktiskt Olle Lips poänglöst i matchen och det var ju en sensation av stora mått bara det. Helt otroligt. Faktiskt. Det, för, det måste vara första matchen vi inte går till honom efteråt och inte Första gången han slapp blir inte så han kom hit. Mm. Eller? Julia, jag, jag skulle eh, mikrofundera här. men visste det så. <laughs> Absolut. Jag trodde han skulle göra den där poängen i tredjeproven när han kom helt fri. Mm. Men inte ens då. Ja, men du är inblandad i en del jag tyckte jag skapa lite... Och i powerplay. Part, ja, precis. Part, tre lägen. Så ett par-tre lägen. Jag får se om det vänder. Om man kan kalla det en vänning. Vi om man <laughs> får göra mål igen i, i helgen. Jag sa det till dig, Linus, under matcherna vi satt och tittade ner att det ska bli ruggigt intressant att se Ole List när han har eh, en riktig gristräning eh, i kroppen. En, en riktigt gedigen sommarträning istället för att han har stått och st Spikat staket eller vad han brukar göra på sommarna. Han har säkert tränat också såklart. Men att liksom kasta honom under en riktig fullblodsträning en hel sommar. Det, det ska bli intressant att se vad det gör med honom. Med hans explosivitet och, och spänst och fart. Det super roligt att se. Daniel, du var ju borta. Förra veckan. Mm. Och då hade ju Linus och jag lite roligt här. Eller roligt. Vi tittade, vi, när katten vi, är borta. Och det har vi inte nu menar du. Läs, Ledsen dra ner stämningen. Ja, men li, lite roligt med att titta framåt på kontrakt. Och vi skulle välja ut en varsin spelare. Vem man skulle... Vem Chris Abbott ska... Satsa på i första läget och kontraktera i den befintliga truppen av de som har utgående kontrakt mm. Men vi fick ju inte din röst eftersom du åkte skidor eller skoter eller något sånt Så frågan är, vem skulle du plocka in till nästa säsong eller bevara? Jag fick hand. välja två, men du får bara välja en. <laughs> ja, och du i, i fyra minuter och valde mellan ja, dem. Det två. var oerhört intressant snack också. Väldigt intressant var det. <clears throat> ja, jag någon och jag gånger. är inte själv självgod. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag har valt uh, Kevin Garnier. Varför uh, då? Jag tycker att han är uh, optimal uh, back i det liksom systemet uh, rullig uh, jag tycker han har... Uh, han är en... En toppback. När liksom. Nu var minus tre och uh, gjorde en mulla i, igår. Han kanske inte sin, sin bästa kväll, men um, ihop funkar ruggigt bra ihop med, med Garnier. Um, jag tycker han är en, det är en, liksom en back och ställa klockan efter. Um, så att jag, uh, jag tycker att. Uh, eller jag, jag hade signat honom. Pronto om jag har varit eh, sportchef. Då kan vi konstatera att nästa säsong så har vi Brian Lörg i laget, Kevin Gagné och Jani Allasvara. Eh, om det vi hade jag... bestämt. Ja, eh, jag skulle kanske snarare säga tvärtom. Alltså, eh, spelare som inte är förlängda och signade med oss, sig här i eh, för varje dag som går så eh, skulle jag säga att eh, oddsen kanske... Eh, Skjuter upp eh, att de ska bli kvar liksom. De sitter i skyltfönstret, de är attraktiva för andra klubbar och eh, jag vet inte. Jag är inte säker på att eh, det skulle kunna vara så att alla tre är borta nästa säsong. Men det är en gissning såklart. ju säg nu då. Nej, men jag, alltså, titta på Kevin Gagne och hans spelstil. Det är väl klart att han med den. Eh, Formkurvan han har haft sedan han kom tillbaka från sin hjärnskakning. Det är väl klart att en somback utan kontrakt lockar till sig blickar från övriga SVD-klubbar. Vi var inne på det förra veckan med Brian Lurg. 17 mål, denna sång, en förra. Klart han är attraktiv också. Mm. Om man tar dem som exempel så visst. Det är... Det och, och, är lite... och alla dessa... Eh, Miljonökningarna som, som säkert kommer att trilla ner en, i en, Som kryddar i, i många sportschefers börser Finns det lite utrymme? Så att, eh. Just det, jag fick ju en fråga på, på Twitter va, va, Vilken spelare, va, va, vad typ av spelare ska man plocka in till nästa säsong För att Rögle ska ta ett steg till? Nu bara slänga ur med det här, det är ju egentligen ett ämne i sig Men jag tänkte på en spelartyp som jag tycker... Det skulle Rögle behöva. Man skulle behöva en poängproducerande arbetssätt om man uttrycker det så. Och den som jag har sett en hel del av och som fyller in en sån ram det är ju Aaron Palucha i Brynäs. En sån spelartyp skulle Rögle behöva tycker jag. Det saknas. En sån som man vet gör massor med poäng. Som är pålitlig i poängligan och som är en bra powerplay-spelare och som dessutom jobbar hårt. En sån typ till dig som skickade in en sån fråga till mig, det tänker jag, sånt ska röligt hitta på. Har ni någon tanke kring kring sånt? Ja, men någonstans gäller det att hitta, hitta en mix där man eh, inte bara landar såna här spelare som är eh, alltså hårt arbetande power forward, utan att man om man tittar på den eh, offensiva besättningen, att man hittar de här spelartyperna som ändå passar in i, i Barnabos tänk men ändå kan producera som du är inne på men också så man inte eh, lägger alla ägg i en korg vad gäller spelartyper, att man får en dynamik på, på de olika liksom, eh, egenskaperna för det är lätt att göra alla bara samma saker hela tiden då finns det inga mönsterbrytare kvar tänker på eh, Folk som kan bryta mönster i, i det här laget nu. Ja, men Olle Liss kan ju bryta mönster han har kontrakt. Det är ju jättebra för Rögle. Edvin Helberg kan bryta en mönster med sin fart. Man, alltså det är den typen av spelare jag är inne på som kan göra det oväntade. Att man får en bra, en bra mix där. Det tror jag att man ska belysa. Skulle man kunna klona Elias Pettersson så vore det en optimal lösning. Elias Pettersson är ju magisk. Det är också en, en typ av spelare som, som skulle funka in bra passa in ja, bra. Men ditt förslag med alltså Palucha är ett, ett klockant exempel. Det är väl det är man sitter och tänker på en sån kväll som igår där det hade kanske inte räckte några poäng men de har, har ju ganska många pålitliga spelare och du vet vad du får av dem. Alltså Viding, eh, Perfetto, alltså många av den typen av spelare som är ganska gedigna kväll efter kväll du vet vad du får men för de här sista eh, de som kostar allra mest pengar där måste man ju gräva fram eh, spelare som, som man kan få ett mål av. I en sån match som Växjö när Det trillar in 1-0, 2-0. En spelare som lite grann på egen hand kan gräva fram en 2-1-reducering. där ta, när, när liksom alla klockor står fel och, och man är på väg åt fel håll. De här allra skickligaste spelarna är, är ju bra på det. Att äh, skapa någonting... Själv liksom nu står du ja, ja, ja, ja, Jag blir alldeles stressad Jag <f> har <laughs> bara popat upp namn så här Samtidigt så du resonerar med dig själv Och utåt i heten här Alltså typ Mattias Tedenby Martin Törnberg i HV71 Det är också spelare som Faller in i den här kategorin som jag ser det mm. ja, men så, som, Lite som du sa också Lin Så att det inte bara är, är grovjobbar liksom. Man kan inte ha 17 till om att, att, att, att hitta lite mer lirare, alltså lite fler liksom Lukas typer och den åt uh, löghållet liksom, den typen av spelare som uh, kan bryta mönster och kan uh, gräva fram poäng alltså Slan slanta upp pengar för Jocke Lindström och så har man löst det alla hitta en ordentlig list till. Ja. Då drar till med rätt så bra namn nu ja. Tedenby, Elias Pettersson, som pallochai. Det blir nog i hela Sverige också. Det, det max är inte bli som en budgetanså på generationen. <laughs> Nej, Nej. Det märks men men en det verkligen. Men en en typ en spelare i den här kategorin det tror jag reglet behöver om man vill ta nästa steg. Nej, helt enig. det det, det behöver de verkligen. Jag också. Ska vi avsluta med att vara eniga på en gång Eller har vi mer kvar? Ja, man springer fram och pekar på tavlan där det står omstarten i Mora. Ja, jag vet inte alls hur jag ska få till en övergång till omstarten i Mora som är den näst sista punkten när vi redan har betat av den sista. Eh, nej, man kan väl säga att anledningen till att vi står och tittar på en tabell som att eh, vi pratar om scenario där de rör det är kvar och det inte är kvar. Det är ganska det, det är ganska Tungt baserat på att Rögle studsade ur blocken och tog en trea där uppe i, i Mora den, i lördags. Den var ruggigt tung. Och det var faktiskt ruggigt imponerande att se att Rögle lyckades på det sätt som de gjorde. Om man ser till antal misstag och så jämför lagen. Det, det var, Rögle var bättre förberedda helt enkelt. Det var därför de vann den matchen. Det handlar inte om någonting annat. Det var... Om man ser, vad har man gjort under utbehållet? Hur har man förberett spelarna? och så vidare Där där hade Rögle lyckats bättre. och slå Mora i en sån match med så mycket på spel på borta i en omstad. Det, det är sånt som gör att man klarar nya kontrakt. Faktiskt. Jag, jag, ska också, jag tycker att det var ett liksom professionellt Rögle. Man, man kan liksom inte förvänta sig någon, någon vacker match. Där. Det, är, det är två lag som ställer sig mitt mot varandra. Vem är professionellt? Vem har förberett sig bäst? Och det här är Rögle det är, det är imponerande gjort Plus att Rögle har ett bättre lag än Mora Ja Så, så den, den kombon Blev ju tre poäng mm. Som jag ser det Nu har vi inga fler punkter på listan Nu talar tavlan tom Nu mm. talar tavlan tom Då stannar du väl där Jag tycker det Ja. Så återkommer vi när de här kommande matcherna är över Tack för att ni har lyssnat